Salmul 97. Cântați, Domnului, cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe el dreapta lui și brasul cel sfânt al lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea sa înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa. Pomenita mila sa lui Iacob și adevărul său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul. Cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunete de psaltire. Cu trâmbițe și în sunete de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului. Să te zguduie marea și plinirea ei, lumea și cei ce locuiesc în ea. Râurile vorbate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului că vine, vine să judece pământul.